Ahapetik emanaldia aldia, jesuna baten izakutza. Astelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik eman aldia. Euskal irratietan. Ahapetik eman aldia keegun statu batuetako euskaldunetaz solas egitea jamanen gitu, eta hau Jean-Pierre Kaxenoi esker egun askanien erretor bedatzu urtez izan da estatu batuetan Janko Euskal Dunen Omonier hanko ohitzapenak ekarriko teizku Jean-Pierre Kaxenok kue eginko ahapetik emanaldian Ahapetik emanaldia Euskal irratietan Inglisa egina nuen xei eta terminalerat inglisa eta borgi bazakiten bon, egedo bestalde uh, Baigorri aldeko ainiz jende bada, baigorriko baleakoak, eta doni bane garazi eielarra e, ezten zubi alde hortakoak, ortsaizei holdi eta bidarraita hortik ega ainiz, zeke hori ere Elizondo aldetik ainiz, ainiz eskaldun eta ezautzen nuen a, ongi a, Elizondo aldeare, bastan aldea ezautzen nuen eta ainiz familiare ba eta ben nintuen harremanak eta, egizu, apes bizian bada, nintzen osa pasatzen denik eh. Dozin lehen bisiko aldizure bizitzan, eh, avion edo herazkin hartu xinuen. Ba, ba, ba, lehen aldia izan zen, bai? Arritu onitzen nintzen, eta eh, eta na bonne nisa naitu ezogik, eh, eritu, ez dozik, eh? Uh -huh. e, eta erantzidaten eta ba partizian askituko begiaketchi te goste do zure gero. Okay. Ha, eta orenak eta, eta geho, ba, ez eta gihu baz dakit egunaz heltu bali bazinen mementu batez eta ez paltzen dela ikizten ik, ik, da ikusten ez hola se ba, ba. den oitzira zure begibistak ba, ba, ba, ba, nor azaltu zen oitzeni iza zovaliz besela eta lehenik champanjokurat lehenago Kanadatik tikor eta pasatzen da ire planoa jausten da gero beheti eta ikusten duten Eta lurrean agarri zen, edemura edera zen, eta um, marra belzatzu, eta marra suri batzu. Eta zer dira horiek, zer izaitelaan dira horiek. Gero deskurritu nien, eskoldu nabaitziren eskoldeetan ere, eta kanadako eskoldian eta aida honetan, eta hor Eta zertzen zen lehenikoa, gero ziren. Ogi alorak. Eta urte batez egiten zuten peharzu batola eta beste ondokoa libre uzten garbi ehiteko, tek berriz bezuten anitza eremu eta hori zen margaek. Uh -huh. Takro San Francisco Harriatzan eta Fu hiria ikustenzionen eta zubieeta ura eta eta non behar du jautziuneek eta eta huain arrasetik jauzten da aireplanoa eta jauzten da aeroportuan. Uh -huh. Suposatzen dut, ez dakit, eh, lehen sartzi, helzearekin han, angelu eta euskal herria izan dituzu beti ingurumen bezala, zer flash hartzen da? Zer flash, eh, egizu beti bada bizian badira eta e, memento honak, eta ene flasha hau izan zen, igandea zen. Eta behaz egandiai ere plenua egaztinean pastu nuen. Eta ene bila etorri ziren iuldiar batzu, hene herritar batzu. Ez hau zen nintuen. Eta, eta gero, bon, ere, main, ere mainen joan Eta Eliza baten pean badia eskual musa bada, bada musa. Eta eun ziren azkenak. Eta anafarria dute. Astiria zen, aferri dute eta sartzeniz eh, Elisapé hartan eta frantzese Elisapéan. Han biltzen baitziren orduan, demoraetan. Mm -hmm. Eta bo, bere, bere hala bainituen antxe baigorriak, bankarrak, aldudarrak ezautzen nituenak, familiak ezautzen eta, eta eitetik eta behala tak, tak, tak, hola ezautun nituen. <laughs> eta nortziren eta ah. uh, andan abat. Eta gero bon, aitzinat ere eman nintuen eta bon, minzatu nintzen, agurtu nintuen denak eta bazenan eta eun ez goiti uh, muszeko bilduak. Eta gero aferri ahan izan zen. Eta gero uh, eskaldun batzuin nuen uh, gela uh, egontokia. Uh, arrabit, tiarrak, arrabit arrosakoak ziren, esen arremasteak. Eta uh, ara ena aitzinako apesare zen eta nire hanegon egon nintzen, lehen bizik urtetan eta zuri egin zuten eta baigoriak eta horiek ziren e, e, imigrante zuzenak ala imigranteen haurak? Ez, imigrante zuzenak. Ah. Zuzenak hemen diguanak. Henea e, dinikoa ziren. Ni baino zartxe honio eta henea diniko hainitza hola. Ah, ah, ah. Eta erranduzu, Vincent Zirela, gero aipatuko dugu, baina etxearen sortzea, benazu zu heiltu zinen ez zuten bilgunerik. Ez bilgunerik, hori zuten bilgune bakarra Eta zer zen, el el el el el Eliza baten lokal bat edo hola? Bai, Elizaren hana, aniz Elizaren pean bada, Elizaren ere mugusi hartzen duena, sala hundia. Eta uh, han egiten zuzen bere uh, apairuak torduak edo han egiten zituzten eta beren uh, bilkurak eta ere ba. Gero basen eta uh, antxe uh, uh, Stockton uh, karrrikan onduan zen. ez zen plaza ere zen etxe handi baten uh, bur pareta, Eskolde bat, hauazuten baliatzen, gero, plazaren eta forma zuten emanazuten latinduz, eh, mugak eta horik eba, eta jantzi ustean, beren pilota partiak eta. Baitan eh, duz, es esker etaik eba zen pareta bat ez? Esker pareta bezala etzuna egiten? ala plaza, eh, plaz, plaza laxua zen? Ha? Plaza laxua zen, plaza laxua zen. Eta lehen urtetan behaz eta hola zen, eta hola, aspaldiko urtetan hola zen. Gero, batzu, deliberatu, behar du zerbait muntatu, ez gira hola egoite lan eskoldunak, eta buria, burua muntatu hola, eta eh, bon, batzu, eh, eh, jadanik ziren eta enpresak batzi ustean, eta eh, eta ofiziale haundiat ziren, argintza edo ma, eta teillatu egile eta hola. Eta, eh, hasi, lurketa abiatu, eta batzuten lur bat, eremu bat, Frago urrun eta anantxe uh, hego alderat, eta urruntzelaagoa urrun eta trainbide baten bategian ez, Hala ez. Gero, ah. geo hor zuten eta harri uh, lauzak eta baziren eta ha ziren, eta Harrri mozten eta izan at ziren ofiziale e eta bena utzia zen, debalde utzia zen eta lurrura saltzeko zen lurura erosi trenbide basterrean na trenbide utzia da horai eta, eta han eginda eskual zentroa uh, uh, eta hiru behatzi, behatzi, Railroad Avenue, South San Francisco Agapetik iman aldia Euskaliratieda Oaikuan bederatzi urtez estatu batuetako omonier izan den Jean Pira Kaxeno erretoa Ta zer zen ordean bakotxak ahal zuen e, diru edo soz heina ekartzen zuen, eta... Ba, gero, bon, hasi ziren, ele, ele eta ele, zen, eta hasi ziren, biltzen ere delako, Eliza pehartan, eta gauza <coughs> beharrezko izanen zela aurrendako, gazten dako, behinan guretako ere, denen dako, eta gero, nola egin, zer egin, eta lehenik lurra behar erosi. Lurra erosi zenhenik. izan ziren itz jende eman zuten beren partea, eta beren partea ezarri zuten mila uh, uh, membru gisa. Mena behar zen konfientzia izigarria, zenta galtzelan zenua, lurra erosita irudezin Deusk egin. egin. Mm. eta <coughs> Lurra erosi onduan planak eta egin zituzten, eta, eta gero orduan ziren, Ezpeitzen honoa diruri beti izen goi, goiti, eh? goiti, eta horrek uh, hai izen goiti, eta... Handitzen hai behitzen, San Francisco? Bai, handitzen, membruak hai ziren, uh -huh. eh? gero eta gehiago eta ez bakarri San freskokoak, bat ziren bekashvilletik, txinotik eta uh, nebatatik eta heldu zirenak bai mena eta dirua ekarzerat. Gero izan dira hor eta batzu uh, zinez ongia egite dute, Ezarri e, e, utena, e, bos mila dolar, bat ege eman zuen aski, berreita mar mila dolar, ez eman, ezarri jan eta, egizu, e, obren eta hasteko, eta dirua e, izan zain eta obreniteko, konfianxia hartu zuten, eta egero gibelera dukante emekimiki dirua, eta hola. Mm -hmm. Eranduzu eta e, hasi zelaik pentsatzen e, bazk zenterroren eta eraiki behar zela, eta erranduzu, bon, beraien zat, importanta zela, baina baita, beraien hauren takue bai. Eran da, bat zutela e, konsientzia bat, nolaz bait hauroiek ere behar zutela eskaldunen artean elkartu eta hori? Hara, konsientzia hori hartu dute, emeki emeki, eta ikustiak ilan, eta niz haur, niz gazte bat zela, eta ez gila egin algola zerbait egim behar dugu. Eta zinez orduan hundu zen, ondu zen eta herren pentsatzeko moldea eta helduko zirela. Batzuk zigarko fedea izan zuten eta egin zela eta emeki emeki eginda. Eta mm -hmm. zuk kanpotik, nolazetzen zinen han bizi oran, kanpotik ikusi eta zertako zer beharaba zuten e, e, Euskalduen txentitzea Ameriketan ere? Ba gizu, urrun joiten zirelarik, ni ez nintzen ahan zentru hartan bizi, baina ez urrun, eh? eta ardu askotan ahan nintzen, eh? baina eta e, e, e, zerraiten asian nuen eh? bai, urrun bizi zirelarik. Baina ba, ba. urrun bizi zire, zirelarik, e, sein dizen duzu, mentura baino gehiago eta elgar retaratzia eta elkartasun bat egitea, Ez bakarrik leku eskoldunak, bena noizian behin, ta, e, beste etor diten, eta beste aldetakoake etorriten eta eta geroztik jala da. Eta eiten dute beste animaleat San Franskon, etorrez duzitu 2000-20000 jendea etorriko dira, idaho tik eta denetarik, izigarriko e, batasuna bada ora egina, zenta e, gintzen orduan hene demora hartan, nabo deitzen zen eta batasun bat, nortzak, American Basque Organization. Heldu, eita, klubak guzien arteko batasun bat, egin zen. Elgarrekin lanean hartzeko. <imitri> Ongi, mom, korsiko dugu heben galterak hebe maditut, eta bastakit, ha, erraiten eh, hori ez, heldu zinela, eta hara heldu eta gero, begibistako impresionia zer izan zen heben, dena berde dugu, eta bom, dena kalgarretik Uribil bezala da hal beste impresione bat dela suposatzen dut. Bai, behala ikusin ikusitzen ere mohandia zirela. Tale leenika zeintzen eta uh, mapari edo karta libeatzen nunt ziren uh, Uh, Baina nintuen paperrak eta, uh, izten dena, klubak eta eskualdunak eta... Eta guzti eta joan berzi nuen. Ah, ba, ba, ba, emeki, emeki, bai. Ez bakarri Kalifornian, behar nuela ere joan, primarri buruz, zerriz beste, beste estadoetarat, eta horretarat hamabi estado kurritzen nintuen urtean, zehar. Eta beti uh, kanpoa ba, bizikialeko uh, handiak handiak eta ereua handiakgikararia ikusala bainogi aloak eta e, edo harto edo uh, edo beste maasttita zer nahi zer nahi. Eh, Kaliforniako ordoki hori zela hori da eh, New aberatsena eh, eta eh, lurrak ematzen du biziki emaitendu. ura balima da, Hura balima da eta joan nortian hainitz uh, uh, arrazo izan dituzte hurik uh, ez baitzen aski. Eta horai uste dut elur hainitzin nuela eta bereiz denak haidelela kompontzen. Oaikuan bedeatzi urtez Estatu batuetako omonier izan den Jampira Kasuno erretoak. Rintzer, otoa hartzen zinuen eta joaiten hola Arima galdu bezala, <laughs> bon, biden gainti. Lehen lehenik, lehen, e, lehen aldean, eta, boni, e, azaruazen joan nintzalaik, eta han, bon, e, lehenbiziko denboretan, eta egon nintzan San Franciscoan. Eta e, eskaldumazua aldudar bat horreitzen iz, horreitzen iz, horreitzen iz, baigorriar bat, eta, bon, joan egituko lako sukoen ikustera, eta horre baituko eskoldunak eta eta gero ostatu eskaldumatean jaten nuen eta, hala, hola hasi naiz, Eta gero, egu e, berri riburuz, egu berri riburuz, eta baitzen txinon, ban, banakien, egu e, berriz, beaz, e, paperragi gorri gintuen, bat zela txinon eta elgarretatzia, mesarekin, bekesfilden ere ba, eta gero, San friskon. Eta e, joan itzen beraz, txinorat lagundu nintuzten eta hapezaren e, otuan, otuan eta gero, jendeek ziren aile planoz gintziren, gibilerat. Ah. Ara. eta gero han uh, chino hona behazen lehen mesa anizien uh, an de kilantan, e, gero baxen ere demoraetan, San Francisco ilabetero eta uh, lehen misiko igandian, uh, mes, eskoldu nahi mesa, Eliza Francesa hartan. Mm -hmm. eta gero kaffiar zengin huen eta ara abendua hastian emanuen han mesa, eta gero chino rat, gero bekesfilde eta ara kilometroak eta kilometroak gaineratuso. Ba, ba, ba, sabeluri sa mera vagiso estan KILOMETROAK gaitia. Ba, urtiena ehun bat mila kilometra beni hartu zuan ba ibiltzekola. Bizkaiko generatiko goi no aire egastinez senta anche hartatu zot 234 aldiz ere ba Colorado ta ida galde bat anche Los Angeles andeltik Chinotik eta supitu ki hil da, eh, eh, leciri abatean eskoldumat, eh, napartar bat eta eh, nahi unuk egin siten eta iterat enterramendua. Pero nahan bisiki errez zen, telefonatu eta aeroporturat hola joan me ardut, Eta e, zer manera dut, zer manera behala, arra postua, bauzu ere plenoa txaldien dena Zola City eta hake ere mentzitu bi ontarri horat, eta hoa txinoko onduan da, da badakit. eta badakit. Kanadako, urbilda or, or, kanadatek? Kanadatek urbilda, ari da, da, da hori, ba. Da, da. Zer, mendialde, oian eta holako? Ba, mendialde, oian eta arzeinak eba dira, eta aniz bizkaitar badahan. Ah, ah, da, ah, hai, ba, ba, ba. Ah, Aldiz yeah. Kalifornian eta urrupele eta bankako eh, osafren, somat ezten? Uh, osafren kundan lan gijio bada, <laughs> basiren eta ikibituatila, yeah. ba, bena, yeah. hen aurrak eta handila eta... Ha. Uh, uh, bon, eta heben zertan... Eztakit eh, uh, ba, ez gilditzen saizun horreitza penikola. Holako anekdota edo zerbait. Ba, Aini, zaini, zaini, zaini. Segi zertarik beuta naši. Bon, kisobeti, uste du beti, beti p, Amerika o oh, ici Aride eta uata, na miseria frangore bada Amerikitan eta eh to hori ge Renowski zut gertatu diren bezala eta gastebat, gastesenoino 3 4 Eškaldunaz mitzuzera? Eškaldunaz, ba, ba, ba, ba. eta edanari emana, eta gizu, e, eta neho horret zuen eta hila bueno, atxeman. eta artzain edo hola? Artzain egona, herri lagina, eta gizu, ezpada bere buriali ezpada kasu egiten, eta han e, fitepeko errekai biten zira. Zer yes, ezpeita laguntza edo espeiatu ba, alkartas laguntza gizu laguntza berde ikusi nun nun zen eta norzuen inguruan eta gizu jende hondik ego eskolak oso abisatu eta hon ta, bon, ta nok behartu hartu eta bueno bon, hain herritarrer galdegin, eta istorio bon, ikusi nuen ez zela ta dentzan ekitena ala egunak eta egunak behar, Nihon gehien hartu nuen eta joan nintzane hilitxearen ikusterat eta hilitxeak hartu zuen eta biziki gisako dira eh? eta gero hilerriak katolikoak bat dira ahundiak biziki ahundiak eskola zentroaren onduan eta haren hartai hurbil, eta eke zigarri gizakoak izan ziren, eta prezio arras onian eta utzi zauten hil, hiletxeko uh, lana, nahi nuen plantan eortzia izan tazadien mutiko, mutiko Motiko Mutiko gaztia? Ba, ez dut zuen, eta oita, moz berroi bat orte. Mm. Ta gero beti uh, tonba hartan eta edo, hilubi hartan, bi likutako hartu nuen, eta gero erran nuen, enterramendo, egin zen berroita amar ba jende. Eta uh, bonxizie, garbiki, mitonzkietze, lehkonduak eta zau ikusazue eta na, emantzuten, behartzen, emantzuten eta freshen kukutzeko eta, ba, ba, ba, hara. Eta ordi anztakit? Uh, e Bezte bat ere, hua bai? e berriz, hua sanvernitzko zen eta haintxe badaleku bat, uh, elisa ondi baten ondoan, parkeba bada eta Hain kloxarro itaik edo trehisteo hoitaik frango. Hain bat eskolduna. Ta segitzen nuen ura, banakien zaino etxiz jarr, jarr batean bizi zen. Ta, bainakien zehonditasun ze, zuen. Galdaiten eskoldun bat zuen eta bazure hainiko da gizon hori. Eta bali mahuzu arro pari gedo emanen dazkot. Gio, bai, uh, gido, han, uh, mm. <laughs> eta bai bantalunak edo jana bizkaitarra gerritu prakak, eta gio, atorra eta eneguko arropa eta hola. Emaitean askoan, eta egurte batez torri nintzen, uh, ogoi bategunentzat egunen zat, uh, oporretarat, una eta eskola herritat, eta gibileatekoan uh, hasarroa zen eta uh, eta beharriak ikustera joan, joan nintzen, E joango etxearteko naguskodahilla da Hda eta hila atxemandu hemen da hilaman Eez du zuen horra bertitu eta bisatu eta ez naki paperrak bat zituen adresare batzuen, ene telefonata horrek baditu aurrridiak ere hemen. eta horsebak eta tantak eta baditu hemen gizon horrek eta ez zuzi dai gehio eta xakurba izan zen. Eta, ango, ilerri batiaan, doz gabe eta ola. Eta, gero, emanginuen, mesabat emanginuen, eta jakin asinuen jenderi. Eta, gizu, iria ondietako problema historiua ezta emengua. Ahapetik iman aldia. Euskal iratieta. Oaikuan, bedeatzi urtez, estatu batuetako omonier izan den, Jean-Pira Kaxeno Zer dirago den Herri Handi hoietan ezparimba duzu holako lotura afectibo edo lagun artekorik galdu azira. Ara ara. Ordua bakar ritzira, sinez bakartasuna da. Mm -hmm. Aha. Gosta hola eh? bena badia bakar batzuk hola, Sera lana eta geu besteeken eh, baliwan. Ta bona familia bon, elgarretatziare maite dute eta elkar laguntzen eba lanetan eta ola. Ba inan agisu on jetko barnean ene negutida neguiten eskoldunik eta bezerritan dira. Ba, ba, ba. Oi kez horitzapen hein bat ere ba, ba, ba. shuririk baduzu horitzapentxuriago rik ba shuri ba, ba, ba, frango bon ezi orren eraikitzea hori ahondia izan da, biziki ahondia izan da, nire eta uh, eguna uh, ahondia izan zen, eta haren pesta, uh, eta benedikatzia, eta mesarekin plazan, eta eguna ahondia izan zen. Eraikuntza ja. er, er, hori zer zen uh, denek eskua sartzen zuten? hal zutenek eskuaren aditu esku ematen laguntza eta ba ba ba anitzek laguntza ga Jorge Camposaren e. er, ba, ba, ba, ba ba ba ba ba berek mutatzen ditu jateko guztiak eta e, basiren beti isura e, e, beti da barbecue eta aragi arritzen dute eta basiren hori egiliaka badakite horien egiten -e. ta bon tegiro isena gmitem ziren suma jende izan ziren beste un seiun eta gero plaza guztia Mezatilanda ezarruzten maiez, beterik, eta e, geroztik alaiten dute. E, beste ostotuko sala e, ondiua eta plaza eta denak betetzen dira, somit aldiz, pesta batzutan. Eta mm. hasten dira, kantuz? Ba, e, e, e, e, e, uzkurra ire dira, kantuz. E, Eskola herrihen bezala, Hemen ez dira, meste hartzen, ebazkari hoitan eta Bon Baina beti bat norbait, Norbait uh, mikro hartzen zuen eta kantuak la, botatzen zituen eta aha, aha. alfaro bat zuogetak, gaitza ziren hortako. No, zertan gira, e, ah, bai, zea, em, ba heben? E, Oitzapenak. Zea, heben bizitu zira, eta hebenko bizitzeko oiturak edo barnen ditugu, Hatheltzian, zer reimpresionia bi, bi mundu hoien arteko bizitzeko modua komparatu behar balitz? E, Bistandena, amerikano moduak hartzen dituztean, bizitzeko laneko eta moduak anguak, anguak bainan, hozten e, errandut, behar hori esen e, ditzen dute e, eskoldun giroa, e, emaitea e, atxikitzea eta eskoldunen artean ta e, a unitza unitzen dute herri handi guziek egin dute e, eta indar hori eta hemengo e, modua hemengo mengo bisimoldia es baina eta hemengo uh, kultura eta hemengo uh, elgarretarren moldiak eta anera ane txitxiko pilota musa eta psh, kantu, bada, kantaria, danza bai mm, mm, mm, mm, eta hori mm, mm, bai, guziak, hagi Eta musa eta hori, bai, atxigitzen dituzte hori guziak. Ahapetik eman jesuna baten izakutza. Aztelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik emanaldia. Euskali ratieda. Hala, hau aiku anhortan utziko dutugula Jean-Pierre Kachenoek ilanko ohara kejakinez entzündusien satihau. Lehena baisik eta be ohitzapenen txegida dagun astian badukesila berriz Ahapetik emanaldi juntan izanuntza. Ahapetik emanaldia. Euskali ratieda. Euskali ratieda.